בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי תפילות חלק שני, תפילה י"ט, מבוסדת תורה כ' בליקוטי מואנטיניאנה. שים שלום טובה וברכה, חיים חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך, אדון השלום, מלך השלום שלו, ברכנו בשלום. ותפקדני אותי ואת כל בני ביתי לחיים טובים מול שלום, ותצילנו מן העניות ומן החוסר. ריבונו של עולם רחם עלינו ועל כל ישראל ושומרנו ואצילנו מן הריב ומחלוקת. כי אתה יודע כמה שנואי המחלוקת וגדול השלום. למדני והורני איך להתנהג עם כל באי עולם באופן שאזכה להיות בשלום יחדיו עם כל בני תבל. ואפילו עם החולקים עליי תיתן בלבי דרך ועצה אמיתית כרצונך הטוב, שאזכה לידע איך להתנהג עמהם עם כל אחד ואחד, באופן שלא אחזיק במחלוקת. רק אזכה להיות תמיד אוהב שלום ועודף שלום באמת, כמו שכתוב, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ועודפהו. ותרחם עלינו ותשמרנו שלא יגרום המחלוקת שבעולם לפרסם חס ושלום מפורסמים קודם זמנם. כי עתה הודעתנו בהחמך גודל הפגם וההפסד המגיע מזה חס ושלום. רחם עלינו למען שמך וזקנו אותנו ואת כל עמך בית ישראל, ועוזרנו והושיענו בכל עת. שכל אחד ואחד ילך בדרך הישר, בדרך האמת, בדרך הקודש, כפי אשר הורונו ולימדונו אבותינו ורבותינו הקדושים. עד אשר כל אחד ואחד יזכה לגלות ולהאיר בעולם את דרך הקודש האמת שהוא הולך בו, לגלות בכל פעם עצות ודרכים חדשים, קדושים וטהורים אמיתיים, איך לזכות להתקרב לשם מטבח באמת. ותגן עלינו ותשמרנו תמיד שלא התפרסם שום אחד מישראל קודם זמנו. רק כל אחד ואחד יזכה ללך ולכנוס בדרך הקודש באמת, וללך ולדרוך בו ימים ושנים באמת ובלב שלם, בתוספת קדושה וטהרה וחיות חדש והתעוררות חדש ונפלא בכל עת. ונזכה להתמהמה ולשרות שם בדרך הקודש האמיתי, זמן הראוי באמת, ולהתחמם שם בהתלהבות בקדושה כראוי, עד שיגיע הזמן והעת הראוי באמת לגלות ולהודיע ולפרסם הדרך הקודש בעולם. ולא יתפרסם שום אחד מישראל קודם זמנו. ותשמרנו ותצילנו מכל מיני אזקות וצער ואיסורים הבאים על ידי זה חס ושלום. ותמשיך עלינו חיים טובים וארוכים. ולא ימות שום אחד מישראל קודם זמנו. רק כל אחד ואחד יזכה להאריך ימים ושנים טובים בתורה ותפילה ומעשים טובים, עד שיזכה לגלות את הדרך הקדוש בעולם כפי חלקו שיש לו בתורה הקדושה כפי שורש נשמתו. באופן שיתגלו דרכי הקדושה בעולם, ויתגלו ויעירו בעולם כל העצות העמוקות וכל הדרכים החדשים והנפלאים שהמשיכו הצדיקים בעולם מיום מתן תורה עד היום הזה. כולם יעירו על פני תבל, לדעת בארץ דרכיך בכל גויים ישועתך. באופן שנזכה כולנו, אנחנו וצאצאינו עד סוף כל הדורות להתקרב אליך תמיד באמת לאמיתו. וללך בדרכיך הקדושים, בדרכי הצדיקים האמיתיים, הגדולים והנוראים, זכותם יגן עלינו לקרבנו אליך באמת מהרה. ותתן לנו פרנסותינו בהרחבה גדולה מאיתך, ותשמרנו ותצילנו מן העניינות והדחקות. ולא יצטרכו עמך ישראל זה לזה ולא לעם אחר. רק ברחמיך הרבים תשפיע לנו לכל אחד ואחד פרנסתו וכל הצטרכותו בהרחבה גדולה קודם שיצטרך להם בנחת ולא בצער, בהיתר ולא באיסור, בכבוד ולא בביזיון. ותגן עלינו תמיד שלא יגרום המחלוקת חס ושלום להפיל נפלים חלילה. ולא יגיע שום היזק ופגם לא לדרך הקודש בעצמו שצריכים הצדיקים והכשירים לגלות בעולם בכל עת, ולא לאנשים הנכנסים בו לגלותו. ולא תפיל אישה פרי בטנה, סוגריים בפרט וכו'. ולה יעדה עבד שולטן מדי בית יהודה. ריבונו של עולם מלא משאלותינו לטובה ברחמים, כי צרכי מרובים מאוד, ודעתי קצרה לבאר ולפרש. כי בכל דבר ודבר שאני מתחיל לסדר תפילה עליו, יש בלבי הרבה דברים מאוד לרצות אותך ולהתפלל לפניך עליהם. אך דעתי עכורה וטענותי נסתתמים, ואיני יכול לפרוט בפי כל צרכי בקשותי וכל משאלותי שיש בכל דבר קדושה שאני עוסק להתפלל עליו. אך אתה מבין כל תעלומות לב, ואתה יודע שתרן ורחום וחנון. עשה למענך והושיענו למען שמך ואורנו דרכיך, ואת ליבנו לראה את שמך באמת. והצילנו ושומרנו מכל מיני ריב ומחלוקת ושנאה וקינה וקינטור שנתרבה בעולם מאוד בעוונותינו הרבים. רחם עלינו למען שמך, למען תורתך, למען אמיתת קדושת הצדיקים האמיתיים, והשקט המחלוקת מהרה, ותשים שלום גדול בין כל הברואים שבעולם ותגלה האמת בעולם, ותשלח לנו בכל דו ודור צדיקים אמיתיים שיראו אותנו בכל את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה. באופן שנזכה כל אחד ואחד לשוב אליך באמת מכל המקומות והעניינים אשר נפל ונטעה בהם. ואל יידך ממך נידך, ותזכור אהבתך ורחמנותך שיש לך על כל אחד מישראל, אפילו על הקל שבקלים והגרוע שבגרועים. זכור רחמך ה' וחסדיך כי מעולם המה. ואל תעזבנו ואל תתעשנו בדור העני הזה. ושלח לנו מנהיגים אמיתיים שיהיו ראויים להנהיג אותנו באמת כרצונך הטוב. ולא תהיה עדת אדוני כצאן אשר אין להם רועה. חוס וחמול עלינו רחם רחם בעל הרחמים. ראיני אדוני דרכך אהלך בעמיתך יחד לבבי ליראה רע שמיך. ראיני אדוני דרכך עונכני בורח מישור למען שורריי. אדרכיך ה' יודיעני, אורחותיך למדני, אדריכני בעמיתך ולמדני, כי אתה אלוהי אישי, אותך קיוויתי כל היום. הורני ה' דרך חוקיך ואצורנה עקב, אדריכני בנתיב מצוותיך, כי בו חפצתי. ויהיו לי רצוני מפי והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי. עושה שלום במרומיו ובהחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואימו אמן.